за евреите и други демони, епохи, етюди и есета, така е у на книгата на Еми Барух, която ще стане тази вечер повод за среща в Гьота институт. Модератор на събитието ще е издателят Манол Пайков. Входът е свободен, а самата авторка сега е с нас за нашия ефирен разговор. Добър ден на Еми Барух. Добър ден. Как се появи тази книга? Откъде дойде мотивацията? Струва ми се, че човек в... Пишещия човек пише само една книга в живота си. Собствената. И това през всичките опити да бъде осмислен животът както семейно, така и животът в който пребиваваме, в който съществуваме. съществуваме. Има една тема според мен или за мен, която опира до всичко. Когато аз Проходих в журналистиката, мен ме интересуваше несправедливостта, липсата на интегритет, липсата на почтенност, малките подлости. И а, всичко, което а, в живота наблюдавах свързано с а, тези теми, а, по някакъв начин ме водеше към човекът, който е маргинален, човекът, който е преследван и не става дума само за евреите. Може би при, в еврейската хилядолетна история това се е случвало поради тяхното преследване, се е случвало по-често и биха могли да предоставят една, един, един богат материал, една богата, а, така, богата база с истории, които показват а, как съществуваш в една множественост на другости, какво съхраняваш в себе си, за да оцелееш, как партираш с другите, какво в огледалото на чуждия поглед виждаш. Тези теми, които мисля, че не се отнасят единствено и само до евреите, както казах преди малко, са теми, които може би ни позволяват да откриваме и да, да устояваме еврейско, така, човечността в себе си, без значение каква е нашата националност. Всъщност, нещо като универсалния маргинал, ако мога да си а, да използвам една такава метафора. Искофинци, вие цитирате а, една много, много мъдра негова мисъл. Колкото по възрастен ставам, казва той, и все повече се интересувам от еврейските работи. А, така ли тана и при вас. Смисъл, кога започнахте да си задавате въпроса, какво означава човек да е роден в еврейско семейство? Този въпрос не си го задаваш. Всъщност, кога човек започва да се пита, кой съм аз, това е въпрос на късното съзряване. Едно дете не си задава такива въпроси. То вдишва и издишва света около себе си по най-естествения начин на живо същество, на същество, което се радва на именно на вдишването и издишването, радва се на контакта с себеподобните си. Тези по-късни въпроси идват с натрупването на случки, с натрупването на е, знание. Знаем, че колкото повече знание натрупваме, толкова повече тага натрупваме. И опитът да намерим въпросите обикновенно първо се задават на най-близките хора, когато ги има. И ако тя ги няма, започваш да търсиш назад в предците, какво се е случило преди ти да дойдеш на този свят, преди да се озовеш в тази среда. Та, Еми, това а, има е... нещо, което ме поразява в а, тази книга. А, тази книга, която е почти 200 страници всъщност а, и е с а, едно удивително съдържание. В съдържанието всички глави и всички подтеми започват с а, буквата а, П. А, буквата, с която започва и думата Печал. И думата с която, буквата, с която започва и думата познание. И думата, с която започва думата памет и прошка. Защо защо такова удивително внимание към, към тази буква? Е, сега няма да флиртувам с слушателите и да отговарям да се правя неинтересна. Разбира се, че аз се заиграх с тази алитерация. На мен ми харесва това, че буквата П е свързана с памет и прошка. Впрочем, в Библията паметта, глаголът, глаголът, който означава памет, се използва не по-малко от 69 пъти. Памета е нещо много, много важно в а, човешката история, бих казала. Важно е да помниш кой си ти и откъде идваш. Специално в еврейската история, памета е освен това и убежище. Когато човек е... А, друга дума се спа, е погром. Когато човек е жертва на погроми, когато е... Човек е жертва на още една дума с п. преследвания, то той търси къде да се приюти. И, най и ако, нямаш, ако нямаш покрив над главата си, ако нямаш заслон, ти търсиш своето убежище в паметта. И това е много екзистенциална потребност, защото там намираш унези унези uh, устои на uh, личността и онова, с което ти можеш да оцеляваш. Може би в примерите на миналото, може би в... Uh... Чувството за принадлежност, все букви с П. И още нещо, което обаче а, е, влиза в а, вашата книга, с а, как да кажа, с, с обратния знак, а, използвате един израз а, отново с а, буквата П. А, и трите думи са с буквата П. Политически пропагандните простоти, говорите за това, колко е важно да се оттласнем от а, политически пропагандните простоти. Защо Защо това е трудно понякога? Ами защото ние живеем много лесно в клишета. Тази закачка беше свързана с една история на моето ученичество, която ученичество, което аз и моята генерация прекара в комунистическа България, във време, което беше пълно с пропагандни Клишета, простоти и политически печати, с които се маркираше правилния и неправилния път, по който трябва да вървиш. Така че да успееш да се ориентираш в този пъзел на пропаганда и на клишета и на наложени постулати, не е лесно. Мисля, че днес е по-трудно дори. Много повече а, сме оплетени в виртуалното пространство, в което няма цензура, въпреки че официално съществува и не допуска а, а, фейк ньюс, а, фалшиви новини, но реално такава не съществува. И да се ориентираш там предполага усилие, предполага интелектуално усилие и предполага примери. Това е изключително важно, защото живеем в свят пълен с капани. Включително по такива въпроси, по които остава трудно а, говоренето, като, примерно, спасението на българските евреи, защото виждаме, че има много среди, много кръгове, често те са свързани с а, определени политически играчи, за които има единствено и само... А, черно-бели черно лозунги. Ние знаем, че освен спасените български евреи, има евреи, които са пратени в лагерите на смъртта. А по същото това време, когато евреите от вътрешните, както ги наричат тогава територии на страната, са спасени. Имате ли отговор, как трябва да говорим под тези по-сложни теми? Мисля, че трябва да говорим с почтенност и а, спокойно. Защото а, тези исторически събития, които са добре документирани, добре известни а, и които не са приятни за а, митологичната елегия на собственото ни минало, те не отменят, не отнемат от доброто, което е сторено. Mm -hmm. И унази част от българското общество, което е реагирала когато с правени опитите за депортиране на евреите от старите територии на България. И когато реално са депортирани 11 343 души, ескортирани и събрани от българската армия и българската жандармерия, които пресичат българската територия и заминават на своето последно пътешествие в живота. Тази е, е, липс, е, не, липсата на, на самочувствие да се говори за това, което в, в, в твоята история се е случило. За мен е белек на комплекс и издава излишен, излишни пориви към национално възвеличаване и героизиране на миналото. Германия е една, един чудесен пример на страна, която направи чудовищни усилия след края на Втората световна война, имаше защо, разбира се, да изговори, да преработи своето минало и да направи така, че за всички опити тези тенденции за връщане на човеконенавистни а, идеи да бъдат освоетени. Един от примерите е с, точно днешен пример, когато а, тази, тази, а, този опит на а, альтернатива за Германия. Да спечели вниманието на гласоподавателите среща много силен отпор. Всъщност, альтернатива за Германия, която иска да. Се, да бъдат изгорени абсолютно всички чужденци от Германия. Т.е. това е едно... Да, ние видяхме uh... масивните протести срещу uh, информацията, Именно. която излезе uh, за тези намерения на альтернатива за България. Благодаря на Еми Барух. Книгата и за евреите и други демони ще бъде представена днес вечерта в Гйота институт.